Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ahmadul sayyiduna sanfiru wa na'udzu billahi min shururi ma jinami sayyati amalina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum ya ayyuhan nasu taqullu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqam dihaan zawjah Qurbata minuma rijalan kathira Wa lisa'a Wa ta'ulah lazidah sallam Nabi ulalham Innu allaha kana alaykum raqeba Ia yuladina amal ta'ulah Wa kuul huqawnaan sajidah Yusri lakum amalakum Yaqbir lakum tunubakum Wa maydi ilahu rasulahu Wa qatfaaan salli khawasan adim Fa'inna khairan hadithi Kitab Allah Wa khairan hadithi Muhammadin Sallallahu alayhi wa sallam Wa sharal Allahumma kulamuhdatatin kita, wa kulambitatinulahamabat. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah subhanahuwataala memberikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan bacaan kitab al-akidah atau yang diterus oleh Alim Al Mujahabah atau aqidah Wahdat. Sebutkan pada pertemuan-pertemuan pertemuan terlewat tentang aqidah yang beliau kemudian, sebagaimana beliau menyampaikan di awal hari Adikor bacaan aqidah Al Alisulawarjah. Al Al ini adalah penyebutan. Penjelasan aqidah al-Husna berjamaah. Kemudian beliau menyebutkan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala meliputi nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga permasalahan Al-Quran adalah kelamun Allah. Demikian juga akidah kita untuk meyakini Nabi SAW adalah orang yang paling mulia dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga beliau adalah akhir dari para nabi dan para rasul. Kemudian juga disebutkan di antara akidah yang berkaitan dengannya tentang syafaat Nabi SAW. Demikian juga haud atau telaga Nabi SAW. Kemudian beliau membicarakan tentang masalah al kodok, al kodar tentang takdir. Dan terakhir disebutkan oleh beliau: wali iman, wali kera, wali lisan atau sedik perjalanan. Iman itu adalah menetapkan dengan lisan, mengucapkan dengan ucapan. Buat asliik bil janan dan membenarkan dengan hati. Dan sudah lewat bahawa definisi iman beliau ini adalah kurang. Ditambahkan dan itu adalah penting, dan itu adalah harus, yaitu wal amalul bil jawareh atau bil arkan beramal dengan anggota badan. Wajib tidak cukup seseorang cuma mengucapkan syahadat kemudian meyakini dalam hati. Wajib kemudian dia melaksanakan perbuatan. Ya demikian. Dan sudah lewat pembahasannya. Jadi di sinilah Imam At-Tahawi dikritik oleh para ulama. Bahkan sebagian menyebutkan beliau punya pemikiran munjiat. Yang mengakhirkan amalan dari iman. Ya demikian. Demikian juga yang mengatakan bahawa amalan itu adalah penyempurna iman juga. Ini yani, mukammilu al-iman. Itu juga salah. Yang akhir-akhir ini sebenarnya si buktian itu jawapan syarofit, ada Allah. Jadi termasuk jawapan dia yang, yang keliru yang dikritik di situ oleh seorang al-Fauzan dan sebagainya dari para ulama yang masih hidup. Jadi amal itu adalah syarat dari keimanan. Itu penting sekali. Yang mengatakan bahawa amal itu adalah menyempurna dari iman maka ini adalah salah. Termasuk di situ ada susunan-susunan pemikiran murji'ah Itu mengakhirkan amalan dari iman. Nah, ini harus kita di sini benar-benar kurang-kurang -benar permasalahan ini. Ibnu Zain Imam Adz-Dzahabi mengatakan iman itu hual iqrar bil lisan wa tasdiq adalah kurang. Tidak dalam disebutkan di sini amal mil arkan. Amalan dengan perbuatan yaitu. Kemudian juga disebutkan oleh Imam At-Tahawi wa jami' ma'tsahan Rasulillah semua yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam min as-syar'i wal bayan dari syariat demikian juga penjelasan-penjelasan qulu penjelasan, hakon semuanya adalah benar ya demikian Adapun lafaz ini oleh ya. Imam ya. Ibnu Is Hisbullah menjelaskan Bahawa semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bab ini itu adalah sahih dari syariat dan bayan semuanya adalah benar disebutkan oleh beliau Yang Imam Al Imam Ibnu Abi Isqala Ramadan wa yusiru shay' rahimahuullah dikawni yakni mengisaratkan al Imam athah dengan jelasannya minasyar'i wal bayan ya semua yang benar dari nabi sallallahu alaihi wasallam dari syariat demikian juga penjelasan ila kepada isyarat apa ini kenapa disebutkan di sini semua yang datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam Apabila itu adalah sahih Dengan syarat-syarat Sebagaimana -syarat, kita ketahui Syarat dari sahih Yang lima itu ya kan? Apabila itu adalah sahih Benar-benar sahih Itu berupa syariat ataupun bayan Maksudnya apa syariat ataupun bayan Ini beliau mengisaratkan bahwa apa yang datang dari Nabi SAW Anama sahha anin Nabi SAW Nau'an, bisa ditulis Apa yang sahih, bisa ditulis ini apa yang benar yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua. Anda masuk hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nawait. Sungguhnya apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila dia itu adalah sohe, syarat-syaratnya bersambung syaratnya, kemudian rawinya orang yang adil, kabelannya kuat atau bisa diterima. Demikian juga mungkin ada penguatnya. Kemudian bukan aneh demikian juga tidak berbahaya. Kalau dia itu sahih, maka dia ada dua. Syar'un ibtidai wa bayan. Lima syarahun. Jadi, apa yang datang dari Nabi itu ada dua. Yang pertama adalah syariat ibtidai yang yang belum pernah disebutkan atau syariat yang awal. Yang tidak ada pada syariat-syariat sebelumnya. Ya demikian. itu tidak ada di dalam Al-Quran. Ini syarun ibtidai yang dia itu adalah lam yaktib dan si suruh fil Quran tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Yang dia itu datang dari sunnah saja. Itu syarun ibtidai Syariat. Awal yaitu tidak ada dalam Al-Quran, yang ada di dalam Sunnah saja, di dalam hadis nabi saja. Itu syarat inti Apa contohnya seperti umpamanya tahrimu, amati sahujah. Ya, haramnya bibi dari istri. Ini tidak ada dalam Al-Quran. Kalau disebutkan dalam catatan ini. Assalamualaikum. Ya sebutkan ulad tanhimanaha ba'kumun nisa' ila ma khashalat illau hana fa yathum maqdahu sa azabina. Asalamualaikum ummaha zuguh ya wa akhwa zuguh amma zuguh muhallatu zugum terus sebutkan oleh Allah Subhanahu wa Tidak ada di situ sebutkan apa bibi dari istri, tidak disebutkan. Ini tidak boleh. Mamanya seorang punya istri, kemudian dia punya bibi, tidak boleh dinikahi itu datang di dalam abah di dalam hadis nabi saw. baik bibi dari ya bapak istri ataupun bibi dari ibu istri, ammah atau kholaq. demikian juga dalam masalah nama, nama dan sifat Allah Subhanahu Wataala. sifat dohik untuk Allah Subhanahu Wataala sifat dohat, lilla tertawa itu datang di dalam hadis tidak disungguh dalam Al-Quran ini syarun ibtidai, baik berkaitan dengan nama-nama dari swt Subhan atau berkaitan dengan syariat secara umum, ya contohnya apa tadi, seperti harumnya seorang menikahi bibi dari istri ya, bibinya dari istri tersebut. adapun bibi kita jelas tidak boleh baik ya. dari pihak bapak ataupun ibu, boleh-boleh boleh kita untuk yang diberselamat dengan bibi kita, boleh Kemudian yang kedua, jadi apa yang datang dari Nabi itu ada dua. Pertama, syar'un ibtidai syariat yang itu ibtidai awal, yaitu apa yang tidak datang di dalam Al-Quran dan hanya datang dalam Sunnah. Ataupun ya wabayan lima syarat Allah bagi kita ini. Penjelasan apa yang Allah syariatkan di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah penjelasan apa yang di dalam Al-Qur'an. Malah yang tadi kan tidak ada dalam Al-Qur'an. Jadi yang datang di dalam hadis saja, dalam sunnah saja. Malah yang kedua ini penjelasan apa yang ada, ada dalam Al-Qur'an. Jadi kalimat beliau, minasar iwal bayan. Berarti disitu isyarat bahwa syariat itu yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang sesuai dari Nabi ada dua. Pertama syariat yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Yang dikatakan dengan syarh UNTD atau pun penjelasan apa yang telah Allah syariatkan di dalam Al Quran. Dan itu banyak sekali. Apa contohnya? Seperti tafsir majmula hulu, majmula Quran, menjelaskan apa yang diglobalkan masih global belum belum apa rinci dalam Al Quran. Seperti waqih musola, waatusaka. Ya, jadi yang kedua adalah apa? Yang dia itu menjelaskan Al-Quran Seperti tegakkanlah sholat Apa yang dilakukan Berapa rakaat yang dilakukan Satu hari satu malam Sumpah dalam hadis Tentang waktu-waktu sholat Demikian juga rakaat-rakaat itu ada di dalam apa Dalam Al-Quran Oleh karena itu orang yang cuma berpegang dengan Dengan Al-Quran saja Mencukupkan dengan Al-Quran saja Maka kafir Bahkan dia mengarang-arang Rakaat sholat duhur Bapaknya Menggunakan ayat yang berkaitan dengan pernikahan Bangki kumato bahalaku minanisai Madna wa sunnah sama rubah Berkaitan dengan pernikahan Nikailah apa yang kamu suka dari perempuan itu Dua Dua-dua atau tiga atau empat Dua itu sholat subuh, tiga sholat maghrib Empat sholat duhur asar ataupun isya nah, Ini Suatu yang Salah jadi butuh untuk kemudian penjelasan dari Al-Qur'an. Ya, jadi apa yang datang dari Nabi ada dua. Yang pertama tadi, syarut ibadai, yaitu yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Dijelaskan dalam hadis saja. Kemudian bayan lima syara'ahullah fi kitabi. Penjelasan apa yang Allah syariatkan dalam Al-Qur'an. Kemudian berikutnya kita akan masuk pembahasan berikutnya. Ya, setelah kemudian ditemukan oleh beliau pada wadul bainahum bil khasyyah wat wa mukhalafahil hawa wa mulazhamatil ulah yakni perbedaan mereka itu bertingkat-tingkat keadaannya di antara manusia itu tergantung dari takutnya kepada Allah tergantung dengan kata dia dan memenuhi syahwa nafsunya wa mulazhamatil ulah demikian juga terus-menerus dengan yang baik-baik yang Abdul Abdul bukan mengatakan dengan Al-Aula yang lebih bagus. Kemudian beliau menyebutkan Orang Rahu Maloh Tala Wal Mukminuna Kuluhum Aulia Rahmani dan orang-orang beriman semuanya mereka adalah Aulia kekasih kekasih Allah kekasih kekasih Ar Rahman. Ya di sini beliau menyebutkan aqidah berikutnya bahawa orang-orang beriman semuanya baik yang mereka itu dari golongan-golongan Dolimunin nafsih yang mendolimi dirinya Ataupun Maktasid orang sederhana Ataupun As-sabiku bil khairat yang bermaklomba Dalam kebaikan, mereka semua adalah Kekasih-kasih Allah SWT Dan mereka berderajat-derajat Ya, mereka berderajat-derajat Iwan mu'minun Dan mereka orang-orang beriman, -orang Kau mu'minin Kulhum semua dari mereka adalah kekasih Awliya ur-Rahman Kemudian disemukan oleh Imam Ibn Abil Is Apa yang disemukan di Surah Yunus Ayat yang ke-62 Alainna ulia Allah La khawfun alaihim walahum yajanun Aladina amanu wakanu yatakun Ketamilah sesungguhnya Kekasih-kasih Allah SWT Tidak ada khawfun alaihim Rasa takut atas mereka Rasa takut terhadap apa? Terhadap apa yang akan datang Dari Keadaan hari kiamat di padang mahsyar demikian juga melewati shirath demikian juga hisab dan sebagainya dan sebagainya dari perjalanan hari kiamat yang panjang itu maka mereka tidak ada rasa takut karena keimanan mereka miliki amalan mereka bawa mereka tidak takut terhadap apa yang akan datang walauyam yasnun dan tidak dalam mereka bersedih, bersedih hati bersedih hati dari suatu yang telah lewat yang luput Karena dia meninggal Meninggalkan harta Meninggalkan anak-anak Atau meninggalkan apa yang dia tinggalkan Dari kehidupan dunia maka Mereka tidak bersedih hati Dan demikian mereka menyebutkan Tafsir ayat ini Tidak ada rasa takut Untuk apa yang akan datang Dan tidak bersedih hati untuk apa yang telah lewat. Siapa mereka ini? Apakah orang yang dia itu Bisa berjalan di atas air atau mungkin ya berlari di udara atau misalnya itu atau bisa melakukan ini dan itu atau kebal atau dan sebagainya atau yang tidak sholat lagi sudah marifat mamanya seperti pendapat orang-orang sufi dan sebagainya bukan allah menyebutkan Allah tidak akan melupakan tiap mereka adalah orang-orang beriman -orang dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kalimat aur ya <tuh> <tuh> Sebutkan al-wali min al-wilayah Awliya itu jamak dari al-wali Dan wali itu dari wilayah. Al-atihiyah didu Al-adawah Jadi wali itu adalah Lawan kata dari Adawah, permusuhan Ya bisa ditulis Bahwa wali itu lawan dari Al-adawah, permusuhan Dan wali sendiri adalah Khilaful adu Kembalikan dari musuh dan dia diambil semoga oleh kalimat yang diambil mustaqon minal al walyu wahwa adunu watna wali sendiri ya boleh diambil wali itu diambil dari kalimat al walyu al walyu sendiri yaitu adunu dekat watna korup mendekat. Ya demikian. Bererti wali adalah Ata'karobillahi bimardoti mendekankan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hal-hal yang menimbulkan keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya itu. Jadi al-wali itu adalah kebalikan dari musuh diambil dari kalimat al-waliu yaitu dunu mendekat yaitu mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala melakukan hal-hal yang menimbulkan keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian mengatakan dari al walyun, al walyu, ya, al walyu yang dia itu al wala al wala yaitu al khor, dekat. Yang di situ lah diambil al wilayah, al wali, ya berarti di situ diambil dari situ apa al wilayah. <tuh> Mudah segala Imam Ibnu Abi Isa telah qira Hamzah Hamzah membaca qira Hamzah malakum min wilayati min shay. Sebenarnya baca dengan qira Hamzah walayatuh walayati min shay. Kalau kita kan wilayah. Hmm. Jadi al-wilayah dari al-wali ini tadi. Dan al-wilayah ya atau wali di sini ada dua Ya wali sendiri itu ada wali yang dihitung umum ataupun wali yang dihitung khusus wali atau kekasih tadi yang kebalikannya adalah musuh wali kekasih jamanya auliya ini kekasih kekasih dan wali di sini ya di sini mengambil kalimat al-wilayah itu ada dua al-wilayah al-akhismen perwalian <tuh> itu ada dua amatun dan khasatun umum dan khusus wilayah sendiri berarti pengurusan atau semisal itu jadi wali sendiri ada dua yang pertama umum yang satu khusus umum meliputi semuanya baik ya yang di pengurusan maksudnya di sini alwilayah di sini itu pengurusan Umum itu semua baik mu'min ataupun kafir semuanya diurusi oleh Allah Subhanahu Wataala pengurusan yang umum yang pertama adalah amah wajib wilayah al-ibad bidadbir watasrif pengurusan Allah Subhanahu Wataala terhadap banyak di dalam pengaturan demikian juga pengurusan terusilmu mu'min wal kafir wajhama hal masuk di situ orang mukmin, orang kafir dan semua makhluk. Ya, jadi pengurusan Allah Subhanahu wa yang umum. Dalilnya apa? Surah Al-An'am ayat yang 62. Karena ada ayat ini akhirnya kita membagi seperti itu. Itu apa? sumaru tu ilalloh maulahumul hak. Alalahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin Semarudhu Kemudian Kembalikanlah Oleh kalian Ilahullah kepada Allah SWT Maulahumul haq Wali mereka yang benar Dia mengurusi mereka Yang benar Semuanya kembali kepada Allah SWT Masuk di situ orang kafir, orang mukmin, Semua makhluk kembali kepada Allah SWT Maulahum di maka diambil bahwa wilayah di sini bisa itu umum. Kemudian yang kedua yang kosong, itulah ayat tadi kita sebutkan di surat Yunus tadi, ya. Bayat ayat awal lah, Allah Al Abd Alina Yati Wa Allah mengurusi hamba-hambanya dengan apa? Dengan pertolongannya demikian juga taufiknya wa hidayati dan hidayahnya ya demikian. Jadi yang kedua adalah wilayah yang dia itu khusus pengurusan yaitu khusus yaitu untuk orang-orang beriman dengan memberikan pertolongan dengan memberikan hidayah demikian juga memberikan taufik. Seber tadi surat Yunus tadi ala ina ulia Allah hinaliri demikian juga Allahu waliyul amanu. Allah adalah wali orang-orang beriman. Yukurizu minatulumatilan nur mengeluarkan mereka dari kegelapan kegelapan kepada petunjuk kepada cahaya. Jadi Allah wali orang-orang beriman. Jadi, itu wali yang itu khusus. Ya demikian. Itu ada dibahas dalam perkoh dan sebagainya. Itulah soleh imutnya. Terima kasih. Jadi semua dari orang yang beriman adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kekasih yang mana? Bentuk yang kedua tadi. Kekasih yang dia itu khusus. Adapun kekasih yang dia itu umum meliputi semua. Malu Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti akan dikembalikan pada hari kiamat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dihisap. Ya itu. Adapun dimaksud di dalam pembahasan kita ini adalah wali yang pertama tadi. Itu wali yang dia itu khusus. Dan mereka kaum mukminin, kaum mukminin semuanya itu adalah apa? Semuanya adalah kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka terbagi-bagi, kedudukannya tidak sama. Sama juga mereka itu kasih tapi kedudukannya adalah berbeda-beda. Adapun alimam Ibn Abil Abi Israil menyebutkan dua saja. Wa ya. hum qisman muqtashidun wa muqarrabun. beliau mengatakan di sini Kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, ini kekasihan khusus itu tadi, ya. Itu ada dua. Mau sederhana. Wa Munkar dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, beliau menyebutkannya seperti itu. Adapun Ibn Qoyyim Subhanahu Wa ya, Taala tidak pernah lewat pembahasannya di buku beliau, ya. Raudatul Muhibbin. Demikian juga tariku, ku berapa benar menyebutkan menjadi tiga. Wala alam itu yang lebih tepat. Walaupun sisi pandangnya mereka yang dimaksud adalah sama sebenarnya. Eh, oleh monkasira Maulana Tala. Ya, ketika beliau menjelaskan tentang tafsir surat Fatir ayat yang ke 32. Yang sering kita sebutkan ayat ini yang menyebutkan bahwa semua dari orang-orang beriman itu adalah kekasih-kasih Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka terbagi menjadi tiga. Kalau tadi dalam cara tadi oleh Imam Ibn Abil Is dua kan, komputasi dua dan mukarabul. Tapi oleh alam yang benar adalah ada tiga. Walaupun sebenarnya permasalahan seperti ini ya khilaf atau perbedaan ini tidak terlalu bermasalah. Bela disebutkan yang ini menakasi Allah Subhanahu Taala ketika menjelaskan ayat yang ke-32 di surat Fatir. Suma waratsna al-kitaba ladinastaufaina min ibadina. Kemudian kami wariskan alkitab yaitu Al-Qur'an. Kepada siapa? apa? kepada orang-orang kami pilih min ibadina dari hamba-hamba kami. Ini menunjukkan semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keadaannya ada tiga. Ada yang bergelimang dengan kemaksiatan ya. Walaupun demikian tetap mereka termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah pilih, ataupun orang yang sederhana, ataupun yang mereka itu berlomba-lomba dengan kebaikan. Faham ini ya? dari yang menunjukkan kuat bahwa apa? Bahwa mereka kaum muminin yang diintuk melakukan kemaksiatan masih termasuk dari orang-orang yang Allah pilih. Fahamin hum ya? dolimul inabsi di antara mereka ada yang mendulimi dirinya. Fahamin hum muktasid di antara mereka ada yang sederhana. Fahamin hum sabiqun bil khayrat bi di antara mereka. Ya, minum dan dari mereka itu sabiqun, ada yang berlomba-lomba. Bil di dalam kebaikan. Bi idznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Danikaul fadl kabir itu adalah keutamaan yang besar. Sering ya, kita sebutkan kalimat lewat bi idznillah, meminum sabiqun bil khairat bi apa itu? Bahawa semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa mereka mereka bisa menjadi orang-orang yang berlomba-lomba, sapi kun, menjadi orang yang kalau kemudian melakukan solat segera, tidak malas-malasan, ya, ketika ibadah rajin, solat malam, demikian juga berpuasa, membaca Al-Quran, halang yang baik, ya, demikian juga punya adab yang bagus. Ini semua adalah dengan izin Allah Subhanahu Wataala. Di kalimat biidnillah ini penting biidnillah supaya tidak timbul pada diri seorang apa rasa ujuk oh iya, aku menjadi orang rajin belajar orang rajin ibadah ini dan itu ada baik wah ini karena aku demikian demikian tidak Allah sebut, subhanahu wa taala sebutkan biidnillah apapun yang kamu lakukan semuanya itu dengan izin Allah subhanahu wa taala dengan taufik bimbingan Allah subhanahu wa taala dan orang yang benar-benar berumba-umba benar -benar, tidak akan muncul pada diri mereka itu apa ujuk. Semakin dia melakukan amal ketat-ketatan sebagaimana dia tawadhu. Baik di hadapan ya orang-orang yang beriman demikian juga gerbangnu sejarahmu. Ya demikian. Bahkan sudah di sini oleh munkaden ya qul taala Allah Subhanahu telah mengatakan sumajaana alqaimin bil kitab alazim kemudian kami jadikan orang-orang yang tegak melaksanakan Al-Qur'an Al-Kitab Al-Azim kitab yang mulia yang agung. Al-Musawatiku yang benarkan lima bayyana lima bayyana ya daihi min al Kutub, membenarkan apa yang depan kita dari kitab kita, Al Quran, Injil, Taurat membenarkan itu datang dari Nabi Muhammad SAW. Halatina ista'fainna min ibadina, dari orang-orang kami pilih, dari hamba-hamba kami, buah hadil umat, mereka adalah umat ini. Mham, jadi mereka ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Mereka semua. Bay yang tadi berkelimang dengan kemasyhatan itu masih umat Nabi SAW. Tumakosamahu milasa-lasa anwa. Kemudian Allah membagi mereka menjadi tiga jenis. Ya, ini bisa ditulis. Abba-abba yang Allah pilih, ada tiga jenis. Yang mereka adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Ada tiga jenis. Tiga kita memilih yang mana? Ya, untuk kita Memilih ke kelompok yang ini atau yang itu terserah kita. Ilah salah satu kepada tiga jenis. Makalah Allah menyebutkan: "Famidum dolimul inafsih". Maka di antara mereka ada yang mendulimi dirinya. Yang jenis yang pertama orang yang mendulimi dirinya. Walaupun demikian mereka tetap umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena laparnya apa? Istighfar. kami pilih mereka. Siapa itu orang yang mendulimi dirinya? Wa huwa al-mufrid fi fi'li ba'dil wajibat Ya Berkurang-kurang Di dalam melakukan kewajiban Kadang-kadang mungkin meremehkan dan sebagainya Berkurang-kurang Di dalam melakukan yang wajib-wajib Al-murtagibu li ba'dil muhramat Melakukan sebagian yang diharamkan Oleh karena ini kadang-kadang menolib di dirinya Ya ber Keliman dengan kemahsyatan Meremehkan kewajiban Tapi tidak sampai melakukan perbuatan yang Mengeluarkan dia dari keislaman Sampai kepada Allah SWT Yang sholat, yang engga Yang puasa Yang wajib, yang tidak Yang mabuk Yang terjatuh kepada ini dan itu Ya akhirnya nanti dia pun juga ketika Di akhirat pun mendapatkan bagiannya Walaupun akhirnya mereka akan Masuk dalam Rahmatullah s.w.t Surga Allah s.w.t Kemudian yang kedua memiliki muqtasid Dan di antara mereka ada yang sederhana Muqtasidun, sederhana Apa itu orang sederhana? Tinggal kita memilih oh, Yang satu atau yang dua atau yang tiga Lapang, bebas kita memilih Dan Tapi juga ada balasannya Disebutkan Wawal lil wajibat Yang melakukan wajib-wajib Penjaga solat lima waktu dan kewajiban yang lain. Atarikulin At muharomat meninggalkan yang haram-haram dia tinggalkan berat juga berarti kan? Mukhasad saja berat. Karena <tuh> kita singgung apa yang sungguh-lin menurut ayat, ya disebutkan disebut-sebut mereka sebagian. Wakat ia teruku, Ba'dal mustahhabat kadang-kadang meninggalkan sebagian mustahab apa mustahab? Sunnah. Sebagian sunnah dia tinggalkan Wayab alu Bakhtol makruhat Melakukan hal yang makruh Ngobrol terus malam hari begadang Yang makruh Hal yang makruh Ya tinggal kita lihat diri kita Kelihatnya dicocok yang mana ini Apakah jenis yang pertama tadi Jatuh pada kemaksiatan Meninggalkan sebagian kewajiban Atau jenis yang kedua ini Berat juga melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram, meninggalkan sebagian yang sunnah melakukan sebagian yang makruh. Yang ketiga ini lebih berat lagi. Wa sabiqun bil khairat, bismillah. Dan di antara mereka ada yang sabik. Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Bagaimana sifatnya? Bisa ditulis, wa al-fa'ilu lil wajibat wal musahabat mereka adalah yang melakukan yang wajib wajib dan yang sunnah sunnah mereka lakukan. Lom sah. Antara yang wal makruh meninggalkan yang haram haram dan yang makruh makruh ditinggalkan. Yang makru ditinggalkan. Ini, makruh ditinggalkan. Wal yang bolhara dan aliyah semut tidak. Emang kata yang bagus atau tidak? lihat ini kelihatan yang makruh. Ada banyak ngomong takutnya jatuh kepada dan itu ditinggalkan bahkan abang meninggalkan wabah adil mubahat halal yang mubah dia tinggalkan ya yang halal ini itu sebenarnya boleh tapi dia tinggalkan mempunyai kendaraan yang bagus mungkin ya kan dia tinggalkan mubah rumah yang bagus memang dia buat yang dia cukup bagi dia ya di situ juga mereka menyebut tentang suhud dan waraq kalau suhud itu adalah penanggungjawabnya itu tarkuma lah yang faham akhirah lebih tinggi daripada warok. Warok itu tarkuma yadur faham akhirah. Warok itu meninggalkan sesuatu yang membahayakan akhirat. Kalau suhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat akhirat. Suhud orang suhud itu ada orang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan memang, memang itu perlu tak kamu? Tidak perlu, sudah tinggalkan. Suhud. Walaupun boleh pilih saja, itu harta dia miliki harta yang halal, jangan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau warak, jangan meninggalkan sesuatu yang membahayakan, memang itu berbahaya. Dan itu wajib kita meninggalkan sesuatu yang membahayakan kita. Ya ini, ini keadaan yang ketiga. Ya, ada Jadi kalau kita memilih dari mereka ini. Tiga keadaan ini disebutkan oleh Nur Jaf. Ketika belum menjelaskan hadis nomor tiga puluh delapan diarbahin An Nawwiyah. Ya hadis Amru Roh. Suka tidak membukhari hadis ya, ini. Manah dari wali yang pengadilan tuh hubilharf diskusi. Allah SWT mengatakan, barangsiapa mengusui waliku. Apabila ada lu'lu'ar makaku umumkan kepada dia itu permusuhan. Kemudian disebutkan oleh Nur Rajab, man a dari walian faqad adzantu bil harb. Ya, kemudian wa ma taqarraba ilayya abdi. Zainahu bi na'imi mafradhu ilayya. Tidak ada dari amalan yang dilakukan oleh hamba-ku yang lebih aku cintai dari apa yang kewajibkan. Itu. Tidak ada amalan yang lebih Allah cintai yang dilakukan oleh hamba itu dari hal yang dia itu wajib. Oleh sebab itu Allah biyakarubu ilaiya bi nawafilah terus menerus hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan yang nafilah sunah sunah sampai aku mencintai dia. Derajat yang berikutnya. Ya, ini. Dan ada di sini subhanallah. Innu imrojja pramana <tose> sebagian mengatakan innu ashrofu hadis roya fi dhiril awliya Sungguhnya di sini tadi Man adali walian. Berang sahaja memusuhi kekasihku, hati-hati. Memusuhi orang-orang soleh, hati-hati. Mengajak orang yang baik, orang yang soleh, baik laki-laki atau perempuan. Berang siapa yang mengajaknya, memusuhinya lagi, memberikan bahaya kepada mereka, berarti telah mengumumkan permusuhan. Allah umumkan permusuhan pada dia. Hati-hati, musuh orang yang baik, mencari orang-orang baik, hati-hati. Untuk kita menjelaskan tersebut menjadi sifat hasad, iri dan nenggi. Sebutkan bahwa hadis ini tadi adalah ashrafu hadis paling mulia dari hadis yang diriwayatkan tentang penyebutan wali ya, ini tadi. Berdasarkan pak Ahliyah Allah wajib mengenal tahu kekasih kasih Allah dari orang beriman dan bertakwa maka wajib untuk mencintai mereka wajib mencintai mereka dan harus untuk mencintai mereka. Dan berhati-hati untuk memusuhi mereka, ya demikian. Terbanyak lebar boleh menyebutkan. Kemudian di akhir hadis tersebut sebutkan, <tuh> faidah abab tu kalau aku sudah mencintai orang ini, gontos sama aku lebih yasmaubi. Aku menjadi pendengaran dia mendengarnya, mata yang dia melihatnya, tangan dia memegangnya, kaki yang dia itu melangkah. Kuarin salani allah uthiannah. Kalau dia meminta kepada aku, aku akan berikan dia. Allah ini taat dan ini lauhidan. Kalau dia minta perlindungan daripada aku, lauhidan aku. akan lindungi dia. Dia menunjukkan bahawa hamba-hamba Allah semata-mata. Kalau sudah menjadi kasih Allah semata-mata. Kalau dia minta, akan Allah beri. Kalau, kalau dia minta perlindungan, akan Allah lindungi. Lalu bagaimana keadaan kita orang yang beriman, bermakna memang dia adalah kasih Allah. Kehidupan yang Islam mereka kehidupan ekonominya itu bermakna kok tidak bermakna banyak hartanya dan sebagainya. Bukan itu tujuan, tidak menjadi tujuan. Tujuannya adalah ketakwaan Allah kepada Allah swt. Bukankah Allah telah menjanjikan ini dan itu? Kita tahu, bahwa Allah lebih tahu kepada hambanya. Kadang kita, kalau kita banyak harta, mungkin tidak ada di majlis ini, mungkin tidak ada di, ya, masjid-masjid beramalan sholat lima waktu. Ini menunjukkan apa? Allah memilahkan kepada kita keadaan yang pantas bagi kita. Bahkan boleh sebutkan di sini, walaupun tidak ada sanatnya, banyak di sini kisah-kisah. Ada juga selabuh soleh. Yang dia itu, ya, orang yang rajin ibadah. Demikian juga dalam keadaan taat pada Allah SWT. Sebutkan di alaman barang 98. Waqanah haywah bin suraih, sualimin di sini, adalah haywah bin suraih doyukul aiz jiddan. Doing itu apa? Sempit. <Sessim> Kehidupannya sempit. Miskin sekali. Bagi lalang dikatakan beliau. Ada orang tu tujuannya harta, harta dan harta. Oh bererti kalau punya harta kedudukan itulah. wali Allah Sunat tidak sama sekali. Kalau gitu Nabi akan menjadi orang yang paling kaya kan itu. Nabi S.A.W bagaimana keadaannya. Barangkali meminta untuk dalam badannya sederhana. Tiga bulan tidak dihidupkan api di rumah Nabi S.A.W. Itu yang, yang mulia menunjukkan tujuannya bukan harta. Hanya bin Surah ini. Selama soal ini beliau dalam keadaan hidupannya miskin, doyikul aish, kehidupan sempit, cedan sangat. Dikata tanpa dia laudahul tauhoh. Kalau kamu berdoa pada Allah, ayuwasah aleik untuk diluaskan rezekimu Dan dia disebutkan di sini. Bagi ada min al art dia ambil kasuan kerikil yang ada di tanah. Bagi dia mengatakan, allahu ma'jiz alha dahaban, Ya Allah jadikanlah ini, yani kerikil ini emas. Pak Soroti berotan jadilah emas perhiasan di tangannya. Tapi menurut saya tidak menyebut, menyebutkan sangat Tapi hal seperti ini banyak beliau sebutkan di sini, dan kisah orang-orang soleh banyak sekali. Imam Munawiy bahkan menyebutkan di situ karoma awliyadilladz sulhin bab khusus. Jadi orang ini dalam keadaan sangat miskin, kemudian temannya mengatakan berdoalah kepada Allah agar Allah melapangkan kehidupanmu. Dia ambil tanah. Kerikil, mengatakan Ya Allah jadi kalah dia emas. Jadi emas benar-benar jadi emas. Makawala dia mengatakan Maakoyron bin dunia ilal akhirah. Tidaklah dunia lebih bagus daripada akhirat. Makawala kemudian dia mengatakan Wahala mu bima yaslu ibadah. Allah lebih tahu apa lebih pantas untuk hamba-Nya. lebih tahu kita ini lebih pantas bagaimana. Jadi tinggal kita perbuat bagaimana untuk beramal di kehidupan dunia ini. Umar berkata orang terlalu kerana kita sering sebutkan, boleh mengatakan, Alginawal Fakhr Matiatan Walayubali Ayuhma Rakibtu. Kaya dan miskin itu dua kendaraan. Aku tidak peduli kendaraan yang mana aku kendarai. Kaya dan miskin di dunia ini itu dua kendaraan, ya. Dan beliau umar berkata, tidak peduli kendaraan mana itu membangi, entah kaya atau miskin. Semua itu kendaraan menuju Allah Subhanahu Watahu. Dia menuju ke dalam raja